Csak tíz év múlva ne legyen csak tíz ép vulvat ne legyen csak tíz ép múlva ne legyen csak tíz év múlva, ne legyen csak tíz év múlva csak tíz év múlva, ne ez a dal legyen. Jajjaj. Holnap nagyon messziről jött ember lesz a Kejfejancsiban 7 és 9 óra között. Arról fognak nekem mesélni, hogy kire szavaznak és miért. Én pedig egy nagyon messziről jött ember bájával és összes bumfordiságával kérdezni fogok, mert beszélem a nyelvüket, de nem ismerem a történelmüket, felbontok minden egyes evidenciát, és rákérdezek arra, amire azt gondolom, hogy rá kell kérdezni, miközben önök azt fogják mondani, de hát fiala úr, tudja, hogy miről van szó, és én azt fogom mondani, hogy nem, nem tudom. Ez lesz holnap 7 és 9 óra között. Nem is elsősorban azt foglalkoztat, hogy melyik párt kap majd több szavazatot, hanem hogy amikor az evidenciák felbontódnak, akkor önök milyen választ tudnak majd adni azokra a kérdésekre, amelyeket a nagyon messziről jött ember feltesz önöknek, és amely kérdésekkel egyelőre nem lehetett tisztában, hiszen fogalmam sincs, hogy holnap kik fognak betelefonálni. hogy azt se tudom, hogy ma kik fognak betelefonálni. Ma 2022. március 29-én kedden, Három perc múlva lesz reggel óra, ez a kejfej minden, amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott adás a műsora, mi egymás, egyebek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Adás itt vagy? Holnap lehet, hogy sétálok, most már itt az ideje, valamit sétáljak. Meglepetés és korlátozott apokalipszis. 8 órától köves lomból lesz a vendégem, arról beszélgetünk, amiről tegnap szavaztunk, vagy szavaztak. Egyébként pedig arról beszélgetünk, amiről szeretnének. Zene van, én itt vagyok. Tegnap láttam a katonai József színházban egy darabot, aminek nem nagyon értettem a mikéntjét, de én már rég fordult elő velem, hogy néztem egy darabot, és közben a gondolataim mindenfelé játszottak. Ez a Cigány Múzes című darab volt, Kácsonsor darabja, előadja Bezerédi Szoltán. Nem jöttem rá a klújára, de igyekeztem nem nagyon feltűnően nem érteni a darabot. Nézzék meg, is döntsék el, hogy mit kezdenek vele. A likorizapizzát és az út a azt jó szívvel tudom ajánlani. Előbb-utóbb olvasni is el fogok kezdeni, és akkor van rá remény, hogy könyvekről is lesz szó. Na, annyi mindenről lehetne szó. Az élet független attól, hogy tele van borzalommal, Elég egy híradót bekapcsolni, azért van benne szépség is, hogy most mennyi szépség és mennyi rondaság van benne, a nem veszik rossz néven, most egy ilyen aránypárt nem állítanék fel. Nem tudom, hogy más nemzetek milyen arcukat mutatják választási kampányban. Nem éltem elég sokáig máshol. Ez az ország, azért hazám, ez valami egész szeretteletes arcát mutatja. Elfordítanám tőled tekintetem elém. Írnék verset. Nem győzöm pironkodni. Sokat gondolkodom azon, hogy mi minden volt másképp beleértve a kelyfejancsi életében is. Hogy mi bírja rá például a TV2 műsorvezetőit, híradósait arra, hogy miután négy évvel ezelőtt is megbüntették a műsorszolgáltatót, mert nem, nem fél egybe, nem fél össze egy híradóssal, hogy megmondja, hogy kire szavaz, vagy kire szavazzanak mások. Gond nélkül megtették négy évvel később. hogy az ember azt gondolná, hogy elsüllyednek szégyenükben, vagy megnyílik a föld, vagy rájukzóan a plafon. Vagy nem nézik akkor ezeket a híradókat, amelyeket ők vezetnek. De egyik se következik be. Ők azt mondják, hogy és te vagy jobb a deáknél vásznánál, és ezt, azt, amazt. Van egy részről, más részről, egyik oldal, másik oldal, kettős mérce, anyám kénye. Hogy szerintem a baginacsa az nem a bödőcs ellentétpárja, mint ahogy ezt tegnap a 444.hu volt szíves megírni. Nem így létezünk. Nem úgy létezünk, hogy RTL klub híradó kontra TV2 híradó. Káin és Ábel. Nem vagyunk sziamikrek. Fejünknél Te jöhet a Csókai meg a Szász János. Két ki, ki ott. És ez a Csetamás, ez a tíz év múlva, ebben van valami. Egyetemista koromban pénzkeresetként takarítottam, és talán a Moképirodája, nem a Mokép irodája, úton volt egy irodáház, ahol mindig megcsapta az orromat a függönyökből áradó cigarettaszak. Azt nem tudom önöknek elmondani, hogy ez milyen szag, talán olyan fügönyök már nincsenek is. A szocializmussal együtt megszűntek, ilyen függőnyök persze nincsenek. De volt benne valami, valami a mexikói út és a tököli út sarkának időtlen reménytelensége. Egyhogy ez a tíz év múlva, ez fémjelez valamit, amit nem lehet megmondani, mert a bereményi megértés annál jobban nem lehet megírni, még lehetne szájborágosan elmagyarázni. Én nézem a nagy ferót, amit Orbán Viktor, azt mondja, hogy Orbán Viktorra kell szavazni. Szavazzanak Orbán hát Több lehetőség van, ő az egyik. Hajrá! De hogy nem érzi-e nagy feró azt, hogy ez nem fér össze az ő És persze lehetne mondani biztos másokat is. Csak most ők jutottak az eszembe. Ha önök fognak mondani másokat, hajrá! 061-712-42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 Reget. Jó reggelt! Tegnap Gáspár győzőt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésig ítélték adócsalásért. Tegnap Gáspár győzőt Budai a beléptett a Fideszbe. Én azt gondolom, hogy ez tényleg az ország kicsibe és nagyba. Az első hírt nem is hallottam. Egy év, nyolc hónap, öt évre felfüggesztve. Feleségét is őt is. Utána a külügyminiszterünk, a Buda-gyúla belépett a Fideszbe. Hát. Így megy ez. Igen, belépett a Fideszbe az itt van. A On the faces of the people passing by I, I see friends shaking hands Saying, how do you do? What oh, I they're saying is I love you I hear babies cry. Én nem találok ezzel kapcsolatban tegnapi hírt. Ha te találsz, akkor mondjad meg nekem, mert én nem látok ilyet. And I think to myself, what a Yes, I think why wonderful world yet. -ok belépett, de egy terepet volna ítélet. Van neki egy jogi története, de... Igen. Átvertem magam. Tessék? Átvertem magam. Igen. Teg tegnap több helyen megtaláltam, vagy tegnap több helyen uh, volt ez a hír. Igen, uh, Gondolom de Nem, de nem ilyen... véletlenül, de, bocsánat, nem tegnapi hír. Igen. Tegnap jelent meg, de nem tegnapi értékkel valóban. Igen, hát Igen. így aztán párba se lehet állítani. Vannak wishful amelyek megmaradnak wishful és nem igazak. 712-42 Egyébként az, hogy győzik -e, belép a Fideszbe, szerintem ebben semmi kivetni való nincs, de hogy ebből hír legyen, hát az már... Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Fiala teletek sem vannak, fogják egymás kezét! Értem? Azt mondjam, nem arról volt szó, hogy fogják egymás kezét. Arról volt szó, hogy tegnap elítélték-e Gáspár győzött, és nem ítélték el. Ő mire reagált most? Azt kérdeztem, hogy mire tetszik reagálni most? Egy 712-42. Holnap nagyon messzire jöttem be. Kívánok. Egy kérdésem lenne, hogy a főrabió hány órától lesz, és melyik témába fog ő megnézni? Egyedül cipőkügyben lesz szó, 8 Nyolc órától egészen ami sor végéig? Hát azt nem hiszem, tehát annyi nincs benne, egészen addig, amíg van mondani Lep. valója a két embernek. Köszönöm a tájékoztatást. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Van valami végtelenül úcskaság egy ilyen kampányban. Én nem tudom, hogy lehetne elegancia ugyanannyi, mint amennyi útskaság van benne. És miközben ezt a rengeteg úcskaságot nézem és hallgatom, folytában a saját magam úcskasága jár a fejemben, hogy én vajon mennyire vagyok különb mások úcskaságánál, és félét és elkerülse véget nem állítok ki egyfajtában ötös bizonyítványt magamnak, Négyessen. csak úgy egybe vetem, hogy tényleg az jött az eszembe, hogy szombaton fognak vitatkozni Fülyes, Balázs és Hajnal Miklós, hogy tényleg? És hogy tényleg átmenetileg nem lehetett tudni, hogy ezt a szombaton felvett anyagot mikor fogják leadni? Hogy én nem értem Hajnal Miklós, hogy ebben mér megy bele. Ez nem olyan, mint a halára ítéltnek, az utolsó kívánsága, még élvele és megeszi a rántott üzél húst, mert soha többet nem lesz rántott hús. És ha nagyon nagy jó indulattal vagyok Füries Balázs iránt, és igyekszem nagyon nagy jó indulattal lenni, akkor ez nem is az őszígyene, hanem az én polgármesteremé, mivel én 12. kedveti lapos vagyok hogy hogy jut eszébe a hegyvidék önkormányzata televíziójának az utolsó előtti napon egy ilyen vitát felvenni. Hogyha az a kérdés, hogy jobb-e az utolsó előtti napon, mint egyáltalán, hát nézzék, Tényleg az utolsó szó jogán, hogy Anyám, én nem ilyen lovat akartam. Hogy nincs olyan önkormányzati vagy egyéb szerződés, amitől az embernek az igazságérzete megszűnne. szerződik bárkivel, nem velem. Ő gondolhatja azt, hogy pénzzel valamit meg lehet szüntetni, mert ha meg lehet szüntetni, akkor az egésznek sem értelme nincs. A propaganda akkor jó, hogyha az, amit árul, amit hirdet, annak a minősége megegyezik a propaganda anyagban lévő információkkal, és akkor már az nem is lesz annyira propaganda. Hogy most mindenféle portál a legfantasztikusabb le leplező anyagokkal jön elő, és én megnéztem ezt a Szijjártó Péteres történetet. Nekem az akkor untig elegendő volt most, hogy ott ül a fotoriporter való Horvátországban és azt mondja, hogy ha nem jó járt ez a szijártó. És folytat egy monológot, ami sokkal inkább egy színházi műfaj sem, mint a fényképészettel volna összefüggésben, és ezt most hozzák le. Hát nézzék! Egy ország lelki fordalását vélem tetten érni. Miért hagytuk, hogy így legyen? Egy ország lelkismeret furdolását mindenki részéről, nem az egyik oldalról. Istenem, Istenem. De mondják el, hogy önöknek van egy ilyen másodlagos szégyen érzetük az egészszel kapcsolatban, ami jön önökkel szembe. Száz százalékig gyurcsány. Azudik. Figyelek, ha van mire. 061 hat egy, Szép és jó, de nem meg vannak elégedve. Megértem. Ez a lehető világot legjobbik Az Ennél jobban, talán, inkludi, hogyha tudjuk. Előbb legyen erőnk, aztán legyen igazság. 0-1-712-42. És hát mi külön-külön képviseljük a fasizmus meg az összes többi. Minden érzés lehet az nézni a bödőcsöt. Mennyire ismer magára. Mennyire magára. Mennyire mondja azt, hogy én vagyok, de ez is. 061-712-42, figyelek, ha A műszió, holnapre mi nem 712.42. A csend is sokat mondó beszélgethetünk bármi másról ötletekkel nem állnék elő további ötletekkel mert este amikor beszélgetnek akkor se úgy működik hogy felmondanak négy-öt példát és aztán ráharapnak mint valami csaliharra hozzátéve hogy ez nem egy étterem ahol kínos csönd van miközben esznek nem telefonálnak nem telefonálnak attól még van ott van annak a lehetősége, hogy akár beszélgethetünk is. Én talán nem a legfontosabb dolgokat, amelyek eszemben voltak, megendítettem. 0 1 42 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Másról beszélhetünk? Az előbb mondtam, hogy igen a Duna Televízióban este levetítették az Énekesnő című filmet. Ez Szűcs Sándor és Kovács Erzség lebuttatásának a történetéről szólt. A szüleimet ugyanebben az időszakban tartóztatták le, és az apámat néhány nap múlva vagy egy nap múlva engedték az anyámat pedig ö, csak egy vagy két hét múlva. Amikor hazajött, anyám azt mesélte, hogy a Kovács Erzsivel ült egy cellában ez alatt az idő alatt. Ezt a Kovács Erzsi is visszaigazolta akkor, amikor a rádióban volt egy report vele néhány évvel ezelőtt, és elmesélte, hogy amikor az András úton előzetesben volt, akkor egy idősebb nőt ültettek be a cellájába, és az vigasztalta ez alatt az idő alatt. És az ön szüleit miért vitték Az apám az írógép kereskedő volt, és a állítólag a szomszéd feljelentette azzal, hogy a, az udvarunkban ástak el írógépeket. <gül> hát, nyomozók. jöttek. Hát, kellnek. <gül> Igen. Igen. A nyombozók a, az egész lakást földúrták, és apámnak a több száz kötetes könyvtárába valutát kerestek. Az egyik nyomozó azon volt kiakadva, mivel ezek német... hány éves volt? Hát négy vagy öt. Ilyen négy éves körül lehettem. És az egyik nyomozó azon volt kiakadva, hogy nem tudtál olvasni a könyveket, mivel gótírással voltak írva és az édesanyját e, meg cinkosság miatt vitték volna ő? E, nem tudom, és azt sem tudom bizonyítani, csak feltételezni, hogy anyámat akkor szervezték be. Mert hogy édesanyját beszervezték? Igen, és az volt a feltétele, hogy az apámat hazaengedjék, hogy beüteték a Kovács Erzséhez, és hát hogy mire bírta rá, vagy mit Kérdezett, vagy mit tudott meg tőle, erről nincs információ. És azt honnan tudja, hogy beszervezték? Akkor mondok egy másik történetet. Elnézést, azt kérdezem, hogy honnan tudja, hogy beszervezték? Feltételezem, hogy beszervezték. De is ilyen nincs, hogy feltételezem. Mi alapján feltételezi? Egy, amikor közítették a, a tiszteknek a listáját, akkor egy családi barátunk neve is szerepelt ezen a listán. Ezzel a családdal elég sűrűn összejártunk, és ebből a listából kiderült az, hogy nem csak a férfi, hanem a felesége is, meg a két gyereke is tartó tisztek voltak. Én ezt értem, de ebből mennyiben következik, hogy az édesanyja volt az egyik érintett, hiszen ön se volt az, vagy ön is az volt? Én nem voltam az. Hát akkor ez nem az ön családja? Ne, az, az. mi családunk járt össze ezzel a rendőr. Családdal. És hogyha netán volt ilyen feltételezés, akkor ezt megpendítette az édesanyjának? Hát, a mi családunk olyan volt, hogy nincs for kint, úgyhogy gyakorlatilag de ezeket... Értem, a... de van olyan szituáció, ahol az ember ezen túlteszi magát. De az én, hát nem tudtam túltenni magam rajta, főleg most ebben az időszakban, amikor nagyon sok egyéb információt is megtudtam az interneten keresztül. már Még Hát ezekről a... a beszervezésekről. Még muszáj egy dolgot elmondani, ami ugyanebb az irányba mutat. Volt a családi albumokban egy fénykép, amelyiken egy hajón egy férfi alaká a középen. Egy angas karcsú férfi alak. Erről anyám azt mondta, hogy ő fiala Ervin, ugyanilyen fes ember. Ez 1960-ban a Római Olimpia idején volt. Igen, apám még ott voltak a Római Olimpián. Ez Igen, és az anyám az ugyan eh, nem volt egy orvos, csopor, ah, nem volt orvos, és mégis egy Ibuszlától szervezett orvos csoporttal ment ki eh, a Római Olimpiára, és eh, utána eh, ezekkel az orvosokkal elég jó kapcsolat lett. És, és az apám egy hajón van? Én igen, középen áll. Arra már nem emlékszem, de úgy emlékszem, hogy egy árbúlt előtt Tehát a hátsó részen ültek a, a többiek, és ő középen állt. Látja, arra sem emlékszem, hogy miért tudom azt, hogy ők voltak a római olimpián, de voltak. Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm, hogy meghallgatott. Szent Lajos királyhiggyő. Lakatos Isten vagyok, jó regelt. Jó reggelt. Amikor az a, a, a levéltárban meg lehetett kérdezni, hogy kiről mit lehet tudni, akkor én saját magamra is, meg az apámra nézve is lekértem, hogy van-e bármi, akár a beszervezés. Nyilván én tudtam, nem én vagyok beszervezve, hanem hogy azokon a helyeken, ahol én megfordultam, ott én megfigyelt voltam-e, és e, semmilyen adat nem volt. Tehát se a se az, hogy az apámat megfigyelték volna, vagy ha az apám belett volna szervezve, illetve, hogy engem megfigyeltek volna. Nem tudom, mi a pontos neve a az államigazgatási intézménynek. És akkor nyugodta? Nem, csak kíváncsi voltam, akkor se lettem volna nyugtalan, hogyha kiderül bármi, mert azt gondolom, hogy azokban az időkben amik történtek, azt mai fejjel nem tudjuk megítélni. Ezt hogy érted? Úgy értem, hogy az 50-es években szerintem egy csom embert úgy szerveztek be, hogy egyszerűen nem volt más lehetősége. Ilyen nincs, Tehát én, én nem, de, fókusz, de van, hát Ilyen nincs. Te? Olyan nincs, hogy nem volt más lehetősége. Az, hogy te akkor nem éltél, és hogy azt mondod, hogy ennek következtében nem tudod úgy megélni ezt az egészet, mint hogyha te ott lettél volna, de mindig van arra lehetőség, hogy az ember nemet mondjon, és mindig van arra lehetőség, hogy az de... ember igen mondjon. Nincs olyan, hogy nem Szerint, lehet. Szerintem vannak olyan szituációk, amikor a két rossz közül kell választanod, és akkor a kisebb rosszat választod, akkor utólag azt mondják, hogy te rosszat választottál. Fókusz, nem lehet senkit így fölmenteni. Én magamat így soha nem menteném föl. Az egy másik kérdés, hogy a nem biztos, hogy a nagy nyilvánosság elé lépnék. Tegnap valakivel este fölszálltam egy buszra, ahol hátul nemcsak, hogy három nagyon rossz arcú ember volt, hanem közülük az egyik aktívan is létezett, a másik kettő olyan, az maga tehetetlen állapotban volt, feltelten az egy kábítószer és alkohol keveréke lehetett, anélkül, hogy ezt egyébként meg lehetne állapítani, az ember csak feltételezi. De elnézést, hogyha rettán egyik se lett volna. A harmadik személy két kutyával volt, most nem fog személyeskedni, hogy a kutyák voltak egy antipatikusabbak, vagy az illető. Ez ugye akkor szembesül az ember ezzel, amikor felszáll a buszra. Választási lehetősége nincs, ráadásul a buszsofőr volt olyan udvarias, hogy bevárta az embert. És ha nem is fenyegetően, de némileg morogva közeledett a barátaihoz a harmadik, ugye ez a Csuklós busznak a leghátsó része. Én elől mögöttem a barátnőm, és én egyből megyek a bussofőrhöz, előre megköszönni, hogy ezt megtette, és így hátra marad a másik személy, aki utólag azt mondja, hogy én őt ott magára hagytam, kvázi lavina, nem minden szempontból, de kvázi, és azóta is azon gondolkodom, hogy mennyire cselekedtem helytelenül, és mennyire nem. Nyilvánvalóan, hogy helytelenül viselkedtem akkor, hogyha azt a másik nehezményezi, még akkor is, hogyha a magam számára találok felmentő okokat, hiszen tényleg nem az volt a szándékom, hanem az, hogy elmegyek a buszsofőrhöz, de közben mégiscsak ezt tettem, és hogy a tudat alattimban mi átszódott le, azt nem tudnám pontosan elmondani, kétségtel rossz hatás gyakorolt rám ez az összkép, szerettem volna tőlem minél hamarabb szabadulni, egyszerre szabadulni ettől, és megköszönni a buszsofőrnek, ami egyébként megtörtént, jobb lett volna, hogyha netán a másik előttem megy, és én mögötte haladva köszöntem volna meg a buszsofőnnek a gesztusat. csak a tegnapról jutott az eszembe, és arra jutott az eszembe, hogy mindig tudjuk, hogy minden, mindenről tudjuk. Az egy másik kérdés, hogy megtesszük-e vagy sem. És aztán van egy csomó korrekciós lehetőség, beleértve a bocsánatkérést, bele, beleértve a felismerést, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy legközelebb az ember nem viselkedik ugyanígy, akkor egy fokkal lehet, hogy rosszabb. Ez a tegnapi történet ott volt a fejemben, ha ezt a történetet nem meséled el, akkor nem biztos, hogy elmeséltem volna. senkit nem fogok tudni papírizően elítélni a cselekedete miatt, csak akkor, hogyha elmeséli, és akkor legfeljebb azt fogom mondani, hogy szerintem nem cselekedett jól, amire azt mondja, hogy de ön akkor nem élt, vagy nem volt olyan körülmények között, és nem tudja eldönteni azt, hogy egyébként az akkor milyen kínzó volt, és erre azt tudom mondani, hogy igen, de fókusz azt, hogy az embernek nincs másik lehetősége, beleértve az öngyilkosságot, belejtve számtalan egyéb cselekedetet, az önfeláldozást, az ellenállást, a nemet, és a nemnek az összes következményeit, amelyek kiszámíthatatlanok, épp úgy kiszámíthatatlanok, mint az igen kiszámíthatatlansága. Ilyet az ember nem mond, vagy ha mond, akkor azzal többet árul el magáról, mint amit egyébként feltételezne. De ez most nem azt jelenti, hogy rossz bizonyítványt állítottál ki magadról, hanem azt, hogy szerintem meggondolatlanul beszéltél pontosabban mondva, meggondoltam beszéltél, és nem tetszett. 061, 712.42, 9 percen múlott, fél nyolc. Látják, még a történetet is úgy kezdtem, hogy nem voltam benne biztos, hogy meg akarom jeleníteni ki a másik. Aztán az ember, ha őszintén beszél, akkor egyszer csak mond egy mondatot, és akkor utána már nem tud korrigálni. Vagy hülyét csinál magából, ha korrigál, hiszen akkor letagad valamit, amit korábban mondott. Nem bonyolult történetek ezek. Mi tesszük őket bonyolultá abból adódóan, hogy... Hát a Bola 712 -42. Hősnek. Belét, hogy fogalmam sincs, hogy van-e olyan, aki hősnek született. Máskor ilyenkor László szokott beszélni, de ma a választás hetére való tekintettel lehetőséget teremtettem maradj szinte minden szabadidő ami rendelkezésre állhat abban önökkel beszélgethessek így aztán te a boldog születésnapot kívántam Elsimó Lászlónak, aki tegnap volt 50 éves most pedig itt a rendelkezésre álló időben csacsogok, mert önök nem telefonálnak 061 71242 figyelek abban mire Ezen szombaton lesz, meg vasárnap, meg hétfőn. 2.42 Holnap nagyon messziről jött ember, lesz a telefonálnak úgy, ha pedig nem, akkor nem lesz nagyon messziről jött ember. Ki kire szavaz, miért? Evidenciák felbontása. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt olvasom az interneten, hogy Orbán úgy nyilatkozott, hogy nem fél a választásoktól, vagyis nem tart a választásoktól, mert hogy okos nép a magyar, és átlát a szitán. Ön szerint mire gondolhatott? Mindig ezt szokták mondani. Bárki, bárhogy a győz, veszít, nyer, azt mondják, hogy ez a nép bölcs döntése. Ezek ilyen bullshit ez ilyen nesze semmi fog meg jól. Na de a szita, az hogy jön ide? Nem tudom, figyelj, ezt, ezt, ezt, ezt írták neki és felolvasta, fogalmam nincs. Várjon egy pillanatra, megnézem, a, igen, mert értem, amit mond, tehát azért nem, csak most megnézem, átlát a szitán. Igen. Jó, rendben van, csak ég. azt nézem, hogy ez erre mit, mit mondta. a... Azt mondja, átlát a szitán, szitán, azt mondja, hogy... Átlátja a gondolatot, átlát ő nem csak a rostán, a szitán. Mit jelent, azt mondja? Felismeri a csalást, nem lehet becsapni. Ja, a csalást. Igen. Hát a csalást, ha felismeri, akkor nem fognak rá szabazni. Hát azt nem tudom, hát ezt, ezt nem lehessen tudni. Ő saját magára... Az nem valószínű, hogy Orbán Viktor például Márki Zai Péterre szavazna, bár az kicsit olyan fura lehet, az ember saját magára szavaz, de hát voltam én miniszterelnök, hogy tudja, hogy ez milyen érzés lehet. Annyi szita van itt ebben az országban. legalább annyi szita van, mint szemüveg. 712-42 hmm. <S dulling>, <querge> Emberek voltak tervassz, a színházban, annyi szallag van rajtuk, és annyi különböző ilyen különböző mozgalmakkal való együttérzési jel, én már nem is értem. Tehát régen mindig megkérdeztem valaki jelvényt hordott, hogy az mi, és megnéztem. Ilyen színű szallag, olyan színű szallag, olyan színű masné. Aztán a végén kiderül, hogy az egész csak dizájn, de nem merem megkérdezni. fizettük ennek háborúnak az árát. Olyan színvallások vannak, hogy az ember nem gyűzi becsukni a szemét. Egy háborúnak nem csak úgy lehet megfizetni az árát, hogy sokba kerül. ten találkoztam egy metropollal. Orbán Viktor azt mondta, ez van a metropolnak a címoldalán: az orosz-ukrán háborúban Magyarország-Magyarország oldalánál. Ezt valaki értelmezni? Még egyszer, Orbán Viktor, az orosz-ukrán háborúban Magyarország-Magyarország oldalánál. A félből a 71242 Ma du a otanu. hadlo Ein lanu tikwa Ein lanu tikwa Ein lanu tikwa Ma shomeo a fa hadlo shomaa atanu Ma Shima Aba Egy ima, lannu abba. ima, abba, madó a avachad loúzzer otanu? Madó a avachad loúzzomé otanu? Eyn lannu tikvá! Deyn lannu Fér az interjú előtt 061-712-42 ha egy percen belül befut ha nem, akkor már csak utána Jó reggelt! Kép is lesz, vagy csak hang? Um, ja, éppen vezetek, úgyhogy szerintem a kép sokat nem fog hozzátenni. A... <gül> nem, um, remélem, hogy kerülni fog, mert az internet azért nem annyira megbízható. Igen, én is tartok tőle. Ezzel együtt egy nagyon rövid iratismertetésre szükség van, mert anélkül nem értelmezhető a mi beszélgetés, amely rövid időn belül immáron másodszor beszélgetünk egymással. Március 20-a, és ez az iratismertetés, ez mindenkinek szól, nézőknek, hallgatóknak, neked. Március 20-a. Az izraeli törvényhozók a holokausz összehasonlítás miatt Zelenszkijbe szak, kritizálták a kneszeti beszéde miatt. Eh, Volodymyr Zelenski, ukrán elnök a kneszetben tartott vasárnapesti beszédét vegyes válaszok fogadták az izraeli képviselők részéről. Több parlamenti képviselő keményen bírálta, hogy összehasonlította a holokausztot és Oroszország ukrajnai invázióját. Volt, aki ellene szólt, és volt, aki mellette szólt. Volt, aki azt mondta, hogy a kettőt nem lehet egybevetni, és volt, aki azt mondta, hogy Ukrajna most olyan helyzetben van, van, amikor ezt is tudomásul kell venni amikor erről kérdeztelek téged az előző beszélgetésünkben akkor azt mondtad itt szól az általam rögzített anyag. Több izraeli törvényhozó bírálta a Times of Israel szerint Volodymyr Zelenszki ukrán elnököt, amiért a Knesset tagja előtt tartott beszédében összehasonlította a holokausztot oroszország ukrajnai inváziójával. Köves Lomó. Nyilván nem szívesen hallom, amikor szenvedéseket vetnek egybe, hasonlítanak egymáshoz. Egy tudatos fai alapú népírtáshoz hasonlítani egy háborút veszélyes dolog, mert csak az abszolút megoldások a másik fél teljes legyűrésének szintjén tudjuk elképzelni mind a háborút, mind a háború feloldását. Azt gondolom, a konfliktusnak egy tárgyalóasztalnál lesz majd egyszer vége. Ez Hitlernél elképzelhetetlen lett volna, ezért is veszélyes egy ilyen hasonlat. Március 25-én az Európai Tanáshoz intézett videójában egy kvázi szózatot intézett. Itt vagy? Hello. Igen. Um, az Európai okay. Tanácshoz intézet videójában egy szózatot, kvázi szózatot intézett. Uh, Vladimir, Vladimir Zelenski 25-én Magyarország itt meg kell állnom és őszintének kell lennem, egyszer is mindenkor el kell döntenetek, hogy kivel vagytok független ország vagyok, voltam Budapesten imádom a várost, többször jártam már ott, nagyon szerettem, vendégszerető vagy az emberek is, tragikus dolgokat éltetek át, elmentem a rakpartra ahol láttam az emlékműveteket láttam a cipőket a Dunaparton ahol tömeggyilkosság történt. Ott voltam a családommal, figyelj Viktor, tudod, mi megy most Mariupolnál? Kértlek a rapartra, néz meg azokat a cipőket, és akkor rájössz, hogy megint megtörtént a népírtás a világban. És ez az, amit Oroszország művel. Mariupolban ugyanilyen cipők vannak, és ugyanilyen emberek, felnőttek, gyerekek, nagyszülők, ezrek és ezrek mentek már el, és te hezitálsz, hogy szankciókat vezessetek-e be, vagy sem, és habozol, hogy átengeded-e a fegyvereket, vagy sem, és habozol, hogy kereskedje Oroszországgal, vagy sem. Nincs időtétvárás, itt az ide egy már is döntsetek, hiszen bennetek, szükség, hiszünk bennetek, szükségünk van a segítségetekre, hiszünk az embereitekben, bízunk az Európai Unióban, és abban, hogy döntő pillanatban Németország is velünk lesz. A magyar táviratirod a Szent Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodymyr Zelenszki ukrán elnöknek az Európai Tanácsban Magyarországgal szemben megfogalmazott követeleiseit, mert azok ellentétesek hazánk érdekeivel. Ezt követően vasárnap volt egy uh, performance, egy megemlékezés, egy demonstráció, amelyről az ukrán külügyminiszter a következőket írta. Ma Budapesten a Mariupolban meggyilkoltak emlék előtt tisztelgő rendezvény volt, ahol Oroszország olyan barbárságot folytatott, amelyet Európa második világháború óta nem ismert. A nácik által könyörtelen lerombott magyar zsidók emlékére emlékező cipők a Duna partján emlékei közelében zajlott a budapesti akció. A gyilkosság előtt arra kényszerítették az embereket, hogy vegyék le a cipőjüket. Ma 300 pár kopott cipő jelent meg a bronzszobor mellett és fénykéfa hozzá. Legalább 300 nő, gyermek és idős ember emlékére, akiket egy orosz légibomba ölt meg. Akit a Mariupol központjában lévő drámaszínház rezervátumába egy másodperc. Itt vagy? Itt vagyok. Jó. Um, olvasom tovább. Zelenszki elnök beszéde inspirálta az aktivistákat, néhány napi említette ezt a különleges helyet az uniós csúcs találkozón, felhívott, hogy rájöjjön, hogy az oroszok Mariupolban most a 21. században történt atrocitásai nem különböznek az 1944-45-ös budapesti náciktól. Nem csak ukránok, hanem sok európai és magyar szívében is visszhangzott ez a felhívás. Ukrajna üzenete egyszerű, az európai vezetők évről évre ismétlik a soha többé. De a történelem megismétli önmagát, épp most a szemünk. Előtt. Ezért most nincs szimpátia bizonyos esetek kellenek, hogy bizonyítsák, hogy soha többé. Ez pedig felszólítjuk a partnereket vezessenek be még keményebb a szankciókat adjanak meg minden szükséges fegyvert Ukrajnának, gyújtsanak még mélyebb eh, Ukrajnának, még elszigetelségbe, Oroszországot támogassák Ukrajnát mindenben a győzelmünkig. Az ukrán hatóságok és a társadalom ezt a jelet viszik minden fővárosnak és a világ összes vezetőjének. Hálás vagyok a nagykövetségnek, az egész ukrán közösségnek és a szervezőknek ezért a fontos akcióért. Erről megjelent egy híradás a Neokónon március 27-én vasárnap este 7 óra után 3 perccel, ahol alapvetően a Mandinerre hivatkoznak, miközben emlékezetem szerint az első megemlékező a 24.hu volt, és ugyanakkor a Neokón egy leírást adott közzé, a Times of Israel-lel szemben értéknyilat nem tett, megemlítette, eh, aminek önmagában is van jelentősége, tennap ezügyben kérdeztem az embereket, és a zömük velem együtt úgy szavazott, hogy szerintük a két dolog összekötése nem helyes, ami egyébként nem az ukrajnai háború eh, eh, jogosságát mutatja, hanem hogy nem lehet ezt a kettőt összekötni, de kíváncsi voltam a véleményedre, én vasárnap írtam neked, tegnap jelentkeztél, nem vagy Budapesten, külföldön vagy, kíváncsi vagyok arra, mit gondolsz ennek kapcsán, különös tekintettel arra, hogy Zelenszki első megszólalását Budai Gyula, Fideszes Országgyűlési Képviselő a magyar választásokba való beleszólásként értelmezte, és ennek a kormánypárti sajtó teret is adott, illetve az ellenzéki is. Figyelek, hallgatlak! Igen, éppen Izraelben vagyok, és ezt azért is tartom, hogy fontosnak megjegyezni, mert uh, szeretném is, hogyha egy kicsit, el, bármennyire nehéz, de uh, eltávolítanánk a magyar választásoktól, és ezt a de, uh, legutóbb idézett uh, választásba való beavatkozás kontextusától ezt az egész kérdést. És először is szerintem érdemes uh, rögzíteni mindenek előtt, hogy az, ami uh, Ukrajnában történik, az egészen uh, borzasztó bérlázító, és, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy szinte felfoghatatlan valóban, hogy, hogy ez hogyan történhet meg é, napjainkban, és minden é, áldozat, különösen minden civil áldozat, szenvedése, halála é, az, az é, borzasztó és elintélendő, és ugyanakkor viszont éppen emiatt is fontos, hogy a szenvedéseket ne próbáljuk meg és az egyes ember szintjén valamilyen különításlistát felállítani. Ugyanakkor érdemes bizonyos tényeket rögzíteni. Az egyik az az, hogy a holokauszban a népírtás, a, zsidó, a zsidókkal szembeni népírtás arról szól, hogy a zsidónak születtél, függetlenül attól, hogy hol élsz, mi a vallásod, milyen politikai ideológiát követsz, milyen államnak vagy a állampolgára el kell pusztulnod, meg kell halnod. És erre a náci Németország haláltáborokat hozott létre, ahova szisztematikusan szállítottak napi 5-10 ezer embert azzal az egyetlen céllal, hogy őket elpusztítsák, gyermekeket, felnőtteket és ö, időseket. Ezt nevezzük a holokausz népírtásának, és ezzel, ez, egy olyan, ez egy olyan ügy, vagy ez egy olyan téma, ami legalábbis ö, a mából nézve nem kérdés, hogy egy, egy erkölcs igen-nem terület, Tehát, hogy ezt, ezzel szemben bármilyen eszközzel, és az ilyen típusú dolgokkal szemben bármilyen eszközzel fel kell lépni. Ugyanakkor jelenleg egy háború folyik Ukrajnában, amiben egy nemzet hősiesen harcol a szuverenitásáért, borzasztó szenvedéseket és áldozatokat megélve, civil áldozatokat is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy szerintem úgy, legalábbis erősen úgy tűnik, hogy az a leegyszerűsítés, ami ezt a háborút egy ugyanilyen erkölcsi, igen-nem, választásának területévé akarja leegyszerűsíteni az holokoszt összehasonlításával, az egyszerűen jelenleg nem állja meg a helyét, és a gyakorlatban sem állja meg a helyét, mert nézzük meg például, hogy miközben az erkölcsi e, lelkiismerethez szólva e, szankciókat követel e, Ukrajna e, Oroszországgal szemben, és például a McDonald's a hálózat vagy a Ikea e, nagyon rigorózusan ezeket megtartják, egy pár nappal ezelőtt tudhattuk meg, hogy az Egyesült Államok abba beleegyezik, hogy Oroszország az iráni atomalkó érdekében Iránnal, egy olyan diktatórikus rezsimmel, ami feltétlenül még rosszabb, mint az orosz, orosz diktatórikus rezsim. Én legalábbis azt gondolom, egy olyan rezsimmel, amely a saját állampolgáraival szemben, és a közelkelten számos, és nem csak a számos civilel szemben tudatos és, és, és, és, és előre eltervezett meréleteket követ el, egy ilyen rezsimmel szemben az oroszok felmentést kapjanak a szankciók alól. Tehát itt, itt úgy tűnik, hogy ez a, ez a háború, miközben a háború miatt civilek milliói élnek meg szenvedéseket, mégsem egy, egy, egy egyszerű, igen nem erkölcsi kérdés, hanem egy egy olyan geopolitikai eh, hálózatnak eh, a része, amiben, amiben nagyon sok szempont van, sajnos. Egy kérdést engedjél meg, aztán mindig hazudni szoktam, mert szokott lenni újabb és újabb. Az Ukrán Nagykövetség Facebook oldalán a következő szöveg olvasható. Európa lakosságának minden lehetséges és lehetetlennek tűnő intézkedést meg kell tennie, hogy vessen ennek a tragédiának valószínűleg fordítási gondok vannak, de maga a szöveg az így van jelen. Amíg ez a népírtás folytatódik, új cipők jelennek meg itt a Dunaparton, emlékeztetve arra, hogy, hogy Putyin minden nap újabb háborús bűnöket követ el, és még nem állítottuk meg. Azt kérdezem tőled, hogy van-e arról véleményedés, hogyha van, az megosztható-e? hogy vajon Zelenszkinek miért a Dunaparti cipők jutottak eszébe, és valójában a Dunaparti cipők látványa okozta sok, aztán hogyan lesz egy párhuzamhoz alkalmas tényező, miért pont a holokauszt, miért pont a Dunapart, miért pont a zsidók, ez összefüggésben van-e vajon az őszármazásával, de nem akarok ötleteket adni. Van-e erre nézve elképzelésed, amit érdemes megosztani? Péz egy olyan országnak a vezetője, aki, aki jelen pillanatban az a saját nemzetének és népének a szuverenitásáért e, harcol, és egy, egy, egy, egy védelmi háborút is hősiesen, Egy ilyen nemzetnek a vezetővel szemben én, nem, én semmiképp nem szeretnék sem kritikát megfogalmazni, sem meg nem próbálnék az ő fejébe belelátni, e, a fejébe és szívébe belelátni, hogy mit miért, e, e, mihez hasonlít. Én csak azt tudom, hogy azt érdemes végig gondolni, és mint még visszautalva Izraelre, hogy Izraelben, ahogy te is említetted a, a beszélgetésünk elején, nagyon erős sitikákat váltott ki az, hogy az Elenszki a holokausznos hasonlította az ukrán-orosz háborút, és azt, amit most az ukrán nép megél. Nagyon sok holokauszt túlélő magából kikelve tiltakozott ez ellen az összehasonlítás ellen, és E, nyilván ez is teljesen e, érthető. Én szerintem azt érdemes végig hogy ha az igaz, hogy a cél az az, hogy ez a háború és a civilek szenvedése mielőbb megszűnjön, e, akkor a következő kérdés az az, hogy mi az idevezető leghatékonyabb e, út, és hogy például, hogyha itt valóban egy népírtással van dolgunk, egy olyan szerintem nem, de hogyha valóban igaz lenne ez a párhuzam, akkor az azt is jelentené, hogy most egy totális háborúba kellene mindannyiunknak beszállni, egy olyan totális háborúba akár, amiben további civilek halálával tudjuk csak megelőzni más civilek ellen elkövetett háborús bűnveket és népkírtást. Én nem tudom, hogy, hogy mi az a pont, amikor, amikor ezt a döntést államoknak meg kell hoznia, de értenünk kell, hogyha a holokauszthoz hasonlítjuk azt, ami Ukrajnában történik, akkor nem csak a szankciók, hanem a teljes totális háború igényre kéne, hogy most fölnerüljön. Végre egy utolsó kérdés. Más vonatkozásban voltak méltatlan emberek és méltatlan megnyilatkozások a cipőkkel power fantasztikus alkotásával kapcsolatban, ezeket csak megemlítem, nem gondolok ennél többet mondani. Van-e teendője a magyar zsidó közösségnek? Van-e teendője a mai magyar társadalomnak azokkal a cipőkkel, amelyeket most ezen bizonyos fémcipők mellé helyeztek, vagy nincs? Hát szerintem nem a, a, ezekkel a cipőkkel van dolgunk elsősorban, hanem öm, azokkal az emberekkel. Félértesz. Vannak olyan feliratok, amelyek, ha megjelennek egy emlékművön, azokat onnan lemossák. Az a kérdés. Van-e fizikai tendője bárkinek is ezekkel a cipőkkel? Hogy, hogy, ha jól értem, akkor az, az, az ukrán, szimbolikusan ukrán cipők kert e azt e próbálod, vagy azt e ha nem is e kimondottan, de valahogy halló? Itt vagy még? Persze, hogy itt vagy itt. Nem, nem, nem kell megfejtés, elmondom e én adott esetben őket máshova helyezni, vagy bármi, vagy itt az ember tiszteletben az tartja ezt, és az előbb azt említetted, hogy volt olyan, amikor meggyarázták ezt az emlékséget parlamenti kapikus palmeti képviselők ö, beleköptek, és ö, volt, hogy lábakat tettek bele. Ö, én nem gondolom, hogy ez a, akkor is, hogyha ez a párhuzam esetleg szerencsétlen, én nem gondolom, hogy ez egy ö, emlékmű gyalázás lenne. Nem is gondolom, ezt kérdeztem, ne, gyalázás fel sem merült, csak egy olyan kontextus létrehozása, amely nem erősít, hanem gyengít, és ebből adódóan mégiscsak van vele teendő. Ez egy kérdés volt, nem állítás? Ugye azért, azért lenne problémás, szerintem eb, ebben az ügyben e, ilyen visszautasítóan eljárni, mert akkor egy, akár egy pár pillanatra is, de úgy tűnne, mintha mi e, nem lennénk érzékenyek mások szenvedésére. E, és a gyakorlatban független attól, hogy ez a hasonlat, ez szerencsés vagy szerencsétlen, mindenek az elsődleges feladat az az, valóban az jelen pillanatban, hogy azoknak a gyerekeknek, asszonyoknak, civileknek a szenvedése mielőbb megszűnjön, akik most uh, a ostromok alatt lévő ukrán városokban vannak. Van -e ezzel kapcsolatban bármi teendő, vagy bármi mondandó, még független attól, hogy az elkövetkezendő napok e tekintetben mit eredményeznek, beleértve, hogy újabb demonstráció lesz, újabb cipők, vagy valójában ami ezzel kapcsolatban elmondható volt, az elhangzott, beleértve az aktuál politikának a távol tartását, amely enyhén szóval se lenne szerencsés ebben az esetben, mint hogy maga az, amivel kapcsolatban beszélgetünk, az is egy olyan koincidencia, amelyet a háború hozott létre, és amely szintén egy olyan körülmény, amiről jobb lenne megfelelkezni. De nem lehet. Nézzünk, amit szét kell választani, a feladatokat és azoknak a, az idő, időkereteit, vagy, vagy, vagy, vagy pillanatait. Ugye a most jelen pillanatban az a feladat, hogy ez a háború mi véget érjen. Később azt gondolom, hogy középtávon van egy olyan feladat, hogy azt végig gondoljuk, hogy a, a, a holokausz a emlékének az elpolitizálódása és a holokausz emlékének a, a politikai szintéren való erkölcsi uh, barométerként való vagy a politikai kommunikációban az erkölcsi barométerként való behivatkozása az mennyire káros és hogy ez ellen mit tehet úgy összességében, és ami magamat illeti, mit tett a zsidó közösség, vagy egy zsidó közösségi vezető. De ez biztos, hogy inkább a középtávú feladatok közé tartozik. Hogy még egy szempontot említsek ezzel kapcsolatban, ami miatt nagyon beszélyes tud lenni, és hangsúlyozom, középtávon ez, a, ez az összehasonlítás, hogyha ugye mindannyiunk számára talán ismert az, hogy a, a, a különböző e, palesztin e, terrorszervezetek, elősz, ugyancsak előszeretettel használják a holokauszt hasonlatot, és a saját embe, emberek ellen elkövetett bűneiket ezzel próbálják eltakarni. Tehát amikor mondjuk a Hamasz gázában, óvodákban állít föl, meg kórházakban rakétakinövőket, és ezekre ezek a rakétakilővők, izraeli civileket támadnak, majd Izrael ezekre válaszol. És mindez a nemzetközi kommunikációban úgy van bemutatva, hogy Izrael tulajdonképpen azt teszi a palesztinokkal, mint amit a zsidókkal tett a náci Németország és szövetségesei ide tartozik, a, a, és a teljeség egy, egy pillanat, csak hagyd megmondatot, hogy ha az ukrán helyzetnél beég ez a hasonlat, akkor innen csak egy következő lépés, hogy a konszenzus szintjére legyen emelve az is, hogy tulajdonképpen Izrael holokauszt, egy népírtást követel, és azt gondolom, hogy ez végzetes, egy végzetes és nagyon, nagyon káros. 24 órával azt követően, hogy beszámolt a Neokon az eseményről, tegnap 17 óra 36 perckor az alábbiak jelentek meg a Neokonon, amely szintén ahhoz a lapcsaládhoz tartozik, vagy médiacsaládhoz, amiben most beszélgetünk. Az izraeli nagykövet nyilatkozott az ukrán demonstrációról a Dunaparti cipőknél. A lapunkhoz eljutatott nyilatkozatot teljes terjedelmében változtatás nélkül közöljük. Izrael már nem egyszer elítélte az ukrajna elleni orosz támadások a szívünkben együtt érzünk az áldozatok hozzátartozóival, azonban a mai ártatlan ukránok súlyos szenvedéseit a zsidók holokausztjával összefüggésbe hozni, teljesen alaptalan. A Holokausz egyedülálló és példátlan bűn volt, amelynek célja zsidó nép kiirtása volt a Földről. Ennek a bűncselekménynek a része volt a megmaradt budapesti zsidók meggyilkolása a második világháború végén. A holokauszt egyedülálló a és ideológiák miatt, amelyek egy egész népet, hitet, fajt akartak kiirtani. Ezért minden összehasonlítás lekicsinj le a holokausztot, és hatása van a háború ártatlan ukrán áldozatainak szenvedésére is. Szívünk és gondolataink az ukrán emberekkel van fogalmazott Jakov Hades Haddersman, Izrael állami Magyarországra delegált nagykövete. Ja. Hát, ö, azt hiszem, hogy az elmúlt 20 percben, amit beszéltünk, az nagyjából van Köszönöm a rendelkezésre állást, sajnálom az apropót, a két pontot, ami a két beszélgetésünket alkotta, azokat egy egyenesen össze lehet kötni, nagy valószínűséggel a közeljövőben harmadik pont csak akkor jön létre, hogyha valami egészen extrém esemény történik, remélem, hogy ilyenre nem kerül sor, érezd a lehetőségekhez képest jól magad Izraelben, szia! Köszönöm, szépen. A köves lomót hallották, az Emi vezető rabiet. Madua apachadló ócsér Ma Madua apachadló somé otthánú. Zero six one seven hundred Bármilyen témában. Holnap nagyon messziről jött ember lesz a Kejfei Ancsiban, nagyon hosszú idő után. Az lesz a kérdés, ki kire szavaz, beléd vagy nem megy el, és én pedig kérdéseket fogok föltenni a döntéssel és a döntéshozó hozó személlyel kapcsolatban olyan módon, hogy evidenciákat fogok felbontani. Olyan kérdéseket fogok föltenni, mint egy gyerek. Meglepőek lesznek, de nem lesznek értelmetlenek. Alapvetően a miért lesz benne, meg egy csóvó hátsó dologra való rákérdezés, amelybe önök bele se gondolnak nekem, viszont az lesz a dolgom, hogy ezeket megkérdezem. aztán önök vagy felfedik, vagy sem. Holnap 7-től 9-ig ezzel telik az idő, ha megtisztelnek azzal, hogy betelefonálnak. 8 óra 27 perc van 061 712 -42. Figyelek, a van mire. Joe Zavinul Mauthausen lemeze van nálam, amelyet emlékezetem szerint Galambos Évától kaptam. Ez a 12-es track Sunday in the Camp. Ezen kívül még négy dal van benne. Amíg ez szól, addig van kell is, utána Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha csak nem telefonálnak, holnap fogunk találkozni. Most 8 óra 28 perc van, 061 712 42 az elhangzottakkal kapcsolatban, attól teljesen függetlenül fogalmam sincs. Azért vagyok itt, hogy a rendelkezésükre álljak. Ha nem élnek vele, akkor is felajánlottam. És ez lesz holnap is. 061-712-42 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, csak egy rövid javaslatom volna, hogyha lehetne foglalkozni a, a devizások ügyeivel és a végrehajtási rendszer átalakításával. Nem tervezem a közeli napokban. Nem, nem, így csak általában témaként mondom, mert hogy ez belmanes ügy, és gyakorlatilag látható, hogy a végrehajtási rendszer összeomlott, és hogy rengeteg embert érint, és talán talán érdemes valamikor ezzel foglalkozni. Hát Csak ennyit szerintem értem volna. járjon elől. Foglalkozzon vele, és adja közre. Soha se tagadtam, nem voltam rá büszke, de természetes a kéfejlőncsi alapvetően arról szól, ami engem foglalkoztat, miközben vannak dolgok, amelyek kvázi kihagyhatatlanok. Tehát, ha nem foglalkoztat, de hát gerendaként áll a szemem előtt, akkor nehéz róla nem beszélni, mert hát az vakság lenne. Származásomnál fogva sikerült zsidónak születnem, a cipők, vagy Ukrajna cipőkre való hivatkozása nyilvánvalóan érzelmileg megérint. Egyáltalán nem jelenti, hogy a végrehajtással kapcsolatban ne lennének érzelmeim. Közelről nem érint, hál' Istennek, ha valaki fontosnak tartja, akár az egyéni példája okán, sokat tehet annak érdekében, hogy bekerüljön a kejfei Jancsi tartalmába, önmagában egy ilyen felvetéssel elnézést ez valószínűleg nem fog sikerülni. Nulat egy hét Fél kilenc van. ist dich gibt wie kannst du zusehen was hier mit uns geschieht bist du der gott der gnade und der gerechtigkeit dann hilf deinen schutzlosen kindern wir sind nicht juden nicht russen nicht zigeuner wir sind menschen wir sind geschöpfe von deinem nem forszírozom azt, ami önmagáért beszél. És a portékámat tovább. Ha élnek vele, beszélgetni fogunk, ha nem, zene fog szólni. Távol létemben dörre.fialajanos kukat, gmail.com csütörtök péntek már kisebb gondot jelent a rendelkezésre álló idő miatt, mert ott kevesebb rendelkezésre álló idő lesz majd. Aztán majd hétfőn összegezzük azt, amit a vasárnap produkált 20. Dezember, zum dritten Mal Weihnachten im KZ. Es ist ein Tag wie jeder andere und ist es doch nicht. Mein Blick schweift über den Stacheldraht hinaus in die Landschaft, hinaus in die Ruhe der vom Schnee eingehüllten weichen Schönheit der Hügel. In der Ferne wandern freie Menschen ihren festlich geschmückten Häusern entgegen. Ob Sie von unserem schweren Schicksal wissen? Wie können Sie so ruhig diesen Geburtstag Jesu feiern, während sich in Ihrer nächsten Nähe diese große, einmalige Tragödie der Menschheit abspielt? Hogy holnap megint saras eső jön, megnyugtató, ma viszont 25 fok lett. amikor a vucsi és az Orbán nem létező embereknek integet a vonatról. 0 1 712. 12 42 Jöreget! Jöreget, um, Én most elég sokat beszélgetek uh, a kárpát most ez két semmit uh, jelent, mert tehát az az ápolják és úgy hát e, két ember két emberkül elég sok minden nagyon rossz a vonal hogy vagy megjavítjuk vagy nem fogunk tudni beszélgetni mert nem lehet érteni amit mondasz illetve ki lehet silabizálni de hát ha visszaívlak Megelőztél Bluetooth nélkül. Ég, az így jobb. Így jobb. Szóval Tibor, és uh, most csak egy beszélek uh, Kárpátaljára, ez konkrétan két hölgyet uh, jelent, egy közeli hozzátartozómat uh, ápolják, és így rajtuk keresztül uh, tudok meg uh, uh, dolgokat arról, hogy uh, hogyan éltek, élnek uh, Kárpátalján, mi történik. Uh, tehát um, az első, hogy a hogy a, a magyar-ukrán együttélés az nem egy, egy nagyon egyszerű kérdés, tehát nem állnak nagyon pozitívan a, a, az ukránok a, a Kárpáthelyen élő a, magyarokhoz. Ennek az okát én, én, én nem tudom, fogalmam sincs. Hát, illetve akik erről beszámolnak, ezt mondják, lehet, hogy van olyan, így, aki, így, tehát... így van. Tehát én tényleg ezért mondtam, hogy én két embert összehettem ezeket az információkat. Nagyon sokan jönnek át Kárpátaljáról. Nagyon-nagyon uh, sokan, csak azon a, a Dunaharaszin, ahol, ahol, uh, ahol ők laknak, rengeteg rokon, ismerős jön oda, és azzal a szándékkal, hogy soha többet nem mennek vissza. Uh, annak ellenére, hogy ingatlanokat hagynak hátra, nagyon nehéz eladni, bár most nagyon sok a, a betelepülő, akik Kievből és Ukrajna középső részéről jönnek, tehát az évekig eladhatatlan ingatlanok ára, most uh, nagyon erősen felfelé tendál, úgyhogy van egyfajta ingatlan mozgás, de mondjuk elsősorban ez nem a, a kárpátai falvakra, hanem a városokra uh, vonatkozik. Tehát a, én úgy gondolom, hogy, a, hogy a, a, ennek alapján, amit hallok, hogy a, amit, sim, a, amit az elsősorban mondott, hogy a magyar szállás területeken meg kell őrizni a magyar népességet, és ez mennyire fontos, hogy az alapvetően át fog rajzolódni kárpátalján, ez a, ez a magyar arány, ami ugye az 1,2 millió lakosból olyan 10 nyi a, a magyar népség kárpátalján. Ez az egyik, a másik pedig én úgy gondolom, hogy, hogy azok alapján, amit, ahogy, ahogy viselkedünk most itt az ukrán konfliktusban, én, én úgy gondolom, hogy ezek az ellentétek, ha lehet még felfokozottabbak lesznek, tehát ha eddig nem volt jó Kárpátalján magyarnak lenni, ezek után még kevésbé lesz jó Kárpátalján magyarnak lenni. De ennyit szerettem volna elmondani. A V4-ek Legközelebbi találkozójára két ország nem küld reprezentánst, így lesz belőle V2, ami fából vaskarika. Ennek a jelentőségét én nem szeretném eltúlozni. Nem arról van szerintem szó. Hogy fegyvereket akarnánk küldeni, vagy fegyver, tehát hogy az, lenne a, az lenne ennek az alternatívája, hogy fegyvereket küldünk, vagy embereket. Ennek az lenne az alternatívája, hogy felzárkoznánk ahhoz a kánonhoz, amit ma a NATO és az Európai Unió képviselnek. 419 Fast alle wurden noch in der nacht a mai műsorban már beszámoltam egy nem. Hangi flucht, bársámi übelét. Vagy, ha tetszik, gyáva cselekedetemről, bár nem volt benne szándékoság, de kívülről nézve tűnhetett olyannak. Lehet különböző az ország, mint én. Jureget! Jureget, uh, én amiatt telefonálok, hogy neked, ami miatt úgy tűnik, hogy. Uh, Lengyelország az Ukrajnában élő kisebbség révén és a határfelületei révén mindenképpen olyan és egyértelmű világos támogató lépéseket tesz ebben a, a fegyveres konfliktusban, ami kiállást jelent az Ukrán jelenlegi vezetés és az Ukrán nép mellett. És itt inkább az egy ilyen kérdője, hogy e, nekünk rövidebb a határszerületünk. Ezzel szemben e, mondjuk a magyar lakosság az e, nem sokkal kevesebb, itt a, a lengyel. Hogy, e, ezeket miért hagyjuk e, gyakorlatilag látókörön kívül, és azt mondjuk, hogy ez Magyarországnak nem érdekel valahol ez, mit ellentétes lenne azzal a nemzeti 15 millió magyar, stb. szlogenekkel, amit annyit hallottunk már a Fidesz részéről. Ennek erről mi a véleménye? Megmondom őszintén, hogy én követem az eseményeket, és egy sor dologban nincs véleményem egész egyszerűen ismerethiány miatt. Én azt tudom, hogy nincs olyan, hogy előbb erő legyen, aztán igazság, és amit a Metropol címlapján hoz, hogy a az ukrán-orosz háborúban Magyarország, Magyarország pártján van, az szerintem nem fából vaskadika. jamaikai a, a jamaikaiaké. aki. Um, Ez abszurdítás. Én azt érzékelem, hogy van egy, egyfelől van egy mérhetetlen úv, de, de visszatérve, amit ön mond, abban nem tudok érdemit mondani. Tehát um, én, én, csak, én csak a fals hangot érzem, meg azt érzem, hogy hogyan lehet valami túlélni nem elegáns módon úgy, hogy közben ne legyenek rólam rossz véleményjel, és én azt tudom erről mondani, nem csak az ukrán háborúval kapcsolatban, hogy szerintem nem lehet. Az ukrán háború pedig egy minősítő körülmény, hogy ezt a szomszédaink elfelejtik-e nekünk vagy sem, mint a zsidó vicc, hogy mondják, hogy a rócsildok feledkezzenek arról, hogy zsidók, de mindig lesz, aki emlékeztet rá. A saját szégyenünk, a saját szégyenünk az nem attól a szégyen, hogy a lengyelek mit mondanak, meg mit mondanak az oroszok, és mit mondanak az amerikaiak, hanem hogy mi mit élünk meg ennek kapcsán. És miközben mindenki szereti a melegvizet, és mindenki szereti a meleg lakást, van egy csomó mérlegelés, amiben most iszonyatosan pitiánerek vagyunk, vagy vagyok a miniszterelnök következtében. Nem áll módomban elhatárolódni tőle, mert az országattól nem megy másfelé. Ha egyszer miniszterelnök leszek, majd és hasonló szituációban Igen. leszek, akkor majd lesz módom különbül viselkedni. Ellenkező esetben hát nyuszik a vagyok, aki reszeli a körmét. Én azt gondolom, hogy, ö, ö, hogy el szokták emlegetni, hogy együtt szavazott az Európai Unióval Orbán Viktor különböző szankciók és Oroszország elítélésével kapcsolatosan, de Lengyelország ennél sokkal többet tett. Megjegyzem Szlovákia is. Nekik is van, de valamiben egészen minimális, mert, az, sőt, nem mindegy, valamiféle kisebbségük talán ott is van. De a lengyel kisebbség az teljesen egyértelmű. Tehát az, hogy mi együtt szavazunk Franciaországgal, Németországgal, stb. Egy, egy Európai Uniós kezdeményezési szankciós csomagban, ezen túl mi sokkal érintettebbek vagyunk. Mint ahogy a lengyelek is érintette meg. De a lengyelek megélik? Mi meg nem éljük meg. Megéljük, hát ugye megéljük a borzalmát, és megéljük ezt, ezt a szintjét, azt nem éljük meg, amiről ön beszél, és amiről a köztársasági elnöke Lengyelországnak, vagy a, a honvédelmi államtitkár azt mondja, hogy értjük, Magyarországon választás van. De ugye ez az Értjük, Magyarországon választás van, és belpolitikai okok magyarázzák magyarország Ukrajnával kapcsolatos magatartását. A kérdés az, hogy az iránytűt ilyen módon vajon el lehet -e téríteni. A példa azt mutatja, hogy igen. Az, hogy az emberek ehhez hogyan viszonyulnak, én azt tudom mondani, hogy ön így viszonyul, van, aki másféleképpen én ön mögött állok a tekintetben, hogy ön megfogalmazott valamit, és nem én, és ennek következtében ön van elől, én csak támogatom. Hülye ez érzés. Eufemisztikusan. Magyarország magatartása, nem magatartását, Magyarország magára hagyja ezeket az embereket. Tehát ez több, több mint magatartás, ez egy képesztő a, Magára nem hagyja őket, nem áll ki mellettük olyan mértékben, mint ahogy mások elvárnák, hogy Magyarország álljon ki, Magyarország... Hasonló, A hasonló kisebbségek mellett kiállnak az anyaországuk. Az a helyzet. Ebbek vagyunk. A, önnek milyen ötlete volna, hogyan kéne kiállni most a kárpát-ukrajnai magyarság érdekében ebben a szituációban? Hát én azt gondolom, hogy minimum a lengyeleket kellene követni. Tehát az az abszolút euh, euh, euh, tennivaló semmiféle obja, euh, tehát, euh, fenntartást a fegyverszállításokkal, meg ezekkel kapcsolatosan nem kellene tenni. Pontosan ugyanúgy kellene részt venni ebben az ügyben, mint a lengyelek. Ez százszázalékosan együtt kellene hozogni. Ugyan véletlen, hogy nem jön el a a lengyel körülmények. Hát, hogy hát ugye a lengyeleknél nem csak arról van szó, hogy a lengyelek hogyan támogatják az Ukrajnában élő lengyel közösséget, hanem ott van egy hagyományos orosz ellenesség. Magyarországon jelen pillanatban nincs egy hagyományos orosz elleneség, miközben 30 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt. Az, hogy ezt hogyan sikerült ebbe a mostani helyzetbe navigálni ebben. Tehát gondoljon bele, a tavárisi konyhetsz az nekünk tegnap. Én nem tudom, illetve, hogy nekünk ön hány éves? 53. Hát akkor önnek de, Nekem is még igen, de azért kettőn között is van egy elég jelentős kortkülönbség. Nekem a, ta a, a tavárisi től való eltérés az, az hajmeresztő, miközben a tavárisi akár akárhogy is nézzük 30 év. Hogy a 30 év mihez elegendő, lám itt a példa. Beleértve, hogy közben Oroszország nem lett egy fejlett demokrácia. Nem. De valamiért mégis a, a, a, a hatalom révén mégis közelebb került Magyarországhoz Oroszország, mint a lengyelekhez, akinek a történelmük alapján beleért, hogy a mi történelmünk, aminek következtében a 45 és 90 közötti időszakot úgy tekintjük, mint ami kiesett a történelmünkből az alaptörvény szerint. Én ezekre nem, tehát hogy mondjam, az, amit ideológiai szinten ez az elmúlt néhány évtized tett, elsősorban ez a 12, de az előző évek is abban Tényleg ott van az RTL Klub 21. század című műsorának a helye, amely egyszerre épít tudatot és egyszerre bemutatja az LGT-t, mint az ellenállás együttesét, miközben én ott voltam az LGT megalakulásánál, ha nem is a színpadon, és az LGT sohasem volt az ellenállás. Tehát ott a, a 21. század című műsor, hol az igazságot mutatja meg, hol legendákat gyárt várakból. Ebből a szempontból a XXI. század és Orbán Viktor történelmi emlékezete sok szempontból egybevág. Hol illeszkedik ez a jelenlegi kommunikáció és jelenlegi távolságtartás az ukrán beavatkozástól vagy támogatástól egy nemzeti állam, én azt gondolom, ö, ö, ö, hogy semmiben, is. én azt gondolom, hogy csak módosít. Ez, ami ö, nálunk az elmúlt időben meghonosodott, ez a kapari kurta. Ja, értem. Tehát, pragmatikusak Abszolút. vagyunk, aztán... igen, igen, igen, ah, igen. Értem. Igen. Ez gyalázat. Ez, ez gyalázat. De ez az Ukrán ez háború ez... előtt is így volt. Akkor is gyalázat volt, csak most ö, óriás képernyőkön látjuk. Tehát ez szerintem világosak kell tenni. Ez elképesztő szembeköpés annak a tükörnek, amit ők tartanak. Igen, de hogyha ezt szembeállítja azzal, hogy az emberek békepártiak, akkor azt, akkor azt mondja, közvetve a kormány, ha azt akarjátok, hogy béke legyen, akkor ki kell maradni ebből a háborúból. Mm -hmm. Eztől lesz béke. Hogy, hogy cserben hagyjuk a, a kárpátai magyarakat. Ez azt nem mondja, hogy cserben hagyja, azt mondja, hogy nekünk ki kell maradnunk. És amiben meg benne vagyunk, azt meg nem hangsúlyozza, de nem megy ellene annak, ami ránk nézve kötelezettség. A bajban ismerszik a barát, azért egy rossz mondás, mert a Metropol címjáról tudjuk, hogy Oroszország és Ukrajna háborúban Magyarország Magyarország pártján van. Az egy mindenkiért, mindenki egyért nem alkalmazható, mert Magyarország nem, hogy ki akar maradni a háborúból, hanem legszívesebben becsukna a szemét, és azt mondaná, hogy ez nincs. Hiszen egy háborús konfliktus kapcsán azt mondani, hogy Magyarország Magyarország pártján van, az nem tautológia, hanem arról szól, hogy mi önálló entitás vagyunk, akik megpróbálják a lehetetlent, mint a műhausen bár, aki kiúzza a hajánál fogva magát a sárból, mi magyarok megpróbálunk kimaradni valamiből, ami tőlünk egy határos országban zajlik. Fizikai lehetetlenség, nem megpróbáljuk. Hajrá! Mondjuk, hogyha tovább mennek az oroszok Havasaf Moldávia irányába, és ott elkapják a csángokat, akkor azok is azt mondjuk. Hogy az, az, figyeljen, van egy, van egy pillanat, amikor, amikor felébred az ember, és azt mondja, hogy ezt már nem, de figyeljen, hadd legyen kiszerű, az nem áll nekem rosszul, nem szimpatikus, addig, amíg végül is minket tehát abban bízhatunk, hogy nagyon nem fog megégni a kezünk, addig a meleg miatt nem, nem mondjuk azt, hogy ez nincsen jól. Van az a pillanat, amikor hirtelen egy év a lengyelekkel és a csehekkel, ahhoz mm. még nem elég nagy a baj. Én azt gondolom, hogy ez, na, ez, a, mm, ez az analógia, ez a konzert... Uh, megközelítés, amikor konzervatív vagyok, de alapvetően az egész packot a súdba kívánom. Ez nem konzervatív, ez, szerintem még egyszer mondom, ez kapar kurta, pénzszámolva azt, hogy verve jó. Igen, igen, konzernyák. Tehát ez, ez, ez a... Ez... De Orbán Viktor már nagyon régóta ezt képvisel, és az, hogy Orbán Viktor ezt képvisel, ez a semmi problémám nincs. Az, hogy erre egy pártszövetség épül, és hogy egy pártszövetséget a nép ilyen mértékben támogatjon, az az kell, hogy lássa, sokan gondolkodnak így. Nem szembesülnek azzal, amit ön mond, vagy ha szembesülnek, akkor, akkor becsukják a szemüket, pironkodnak, kijönnek az utcára, és ugyanazt folytatják, mint korábban. Vagyunk néha saját magunk is ezzel így. Azt szeretném világosat tenni, hogy én nem azt akarom, hogy ez így működjön, hanem csak azt szeretném, hogy ők kiálljanak saját magukért. Mert én egyáltalán nem ezt gondolom. Hát viccel velem, mikor áll? Azt mondja meg neki, hogy mikor állt ki itt bárki, bárkit. Hát hányszor, ugye nem tudom, ő mióta keyfej a csi hallgató, vagy néző. 2002. De annak idején, amikor a kocsi is már. Amikor Na, a Kocsis Mátét elküldte melegebb éghajlatra a Csányi Sándor, akkor még betelefonált ide valaki, soha nem fogom elfelejteni, és azt mondta, hogy Orbán Viktor azért nem állt ki kocsis Máté mellett, mert ő Indiában volt. Ilyen hülyeségekre emlékszem. De amikor megjött Indiából, akkor se állt ki mellette. Kiáltak Szájer József mellett, kiálltak bárki mellett, saját magukat illetően. Kiáltak Csesták mellett, kiálltak szívek Norbert mellett. Az, nem, az nem olyan kiállás, kiállt, az... az... Tiborc Tibor Tibor Tibor mellett. Nem most soroljam? Ott van nem... a töröcskei, ott van a jelinek. Kiállnak mellette, megvédik az életi párán is. Igen, de a kiállás... R az... Rosszakat mondok. Nem mond rosszakat, de, de abban az értelemben, mint a kalandregényekben, az másféleképpen szoktak kiállni. Ott egy... Ön... Önt ért sérelem kapcsán, párbajra hívom azt, aki önt egyébként méltatlan a helyzetbe hozta. Ilyet nem, em, nem emlékszem. Igen, de, de, de ezek, ezek szintén kiállások azért. Persze, abszolút, de ugyanilyen a Franka Tibor kitüntetése, és még egyszer mondom, nem véletlenül kezdődött csetamással ez a, ez a tíz év múlva. Szóval, hogy az ember egész egyszerűen ugye tényleg a kis szociális érzékenysége kellett ahhoz, hogy ne partikuláris témává váljon a mexikói út és tököli út sarka, amely számomra az időtlen reménytelenségről szól, és ő azt mondta, hogy a leszakadt emberrétegeket, akik egyébként eh, szintén az időtlen reményt élnek, azoknak a felzárkóztatásával foglalkozik ő, mert amiről én beszélek fontos, de ez ennél még fontosabb. Szeretnék ebből a világból úgy távozni, hogy ennek a, az egész miskulanciának, amiben élek, nem az az érzete lesz bennem, mint amit most érzek. Ez a tíz év múlva. Tíz év múlva. Ez a kicsi, büdös, de a mi hazánk. Um. Nem tudok szabadulni ettől. És ezt nem Orbán Viktor kontójára írom, mindannyiunk kontójára írom, hagytuk, hogy így legyen, Ródi János után szabadom. Igen, csak hogy. E, tehát ez a fajta pragmatizmus, vagy téracionalitás, amit ö, ö, tolnak, ez ö, egy elképesztő súlytalanság és gerinctelenséget generál. Mutat példaképpen, ezt látják a gyerekek az iskolába, és ebben nőnek föl. Na, nekem és mennek el Angliába számosan, akik egyébként megtapasztalják a radnótiban, vagy más elit gimnáziumban azt, hogy az emberi tartás mit jelenthet. Igen. Igen, igen, vagy a piaristáknál. Tök mindegy, igen. Pontosan, a gerinctelenség az egy alapmantra most. És ezt felháborítónak tartom, és ezért emellett, uh, aki kiáll, uh, azt el kell ítélni. És nem tudom. önnel vitatkozni. Tehát Na? ne arra ugyan Borzasztóan fel vagyok háborodva. Nem csodálom. Van rá oka. További szép napot. Viszont kívánom. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó Horváth Téter. Hát három dolgot engednek ki a hat, az előbb, az 5 percben, két percben tökéletesen levezetted, és elmagyaráztad, és kifejtetted, hogy mi ez a Metropol címnap. Erről szól ez a címnap, ahogy, ahogy ezt kifejtetted. Úgyhogy, ha iskolában lennénk, és történelműen orán ötös kapná, biztos a tanártól ezért. Ez erről szó pontosan. A másik, hogy a tegnap József-féle beszélgetésből nekem egy nagyon fontos mondat bennem van, amikor a vége felé Makai azt mondta, hogy 8 éve volt 2014-ben kint Kievben, és a parlamentben ott éles viták kezdődtek az orosz nyelvről, hogy talán nem kéne az orosz nyelvet továbbit preferálni, megengedni. És ez későbben is következett a nyelvtörvényükkel, meg aztán az állampolgársági törvényel. Ugye, hogy nem engedik az orosz vagy a magyar tanítani iskolában, csak magánórákon, akkor nem vállalhatnak vezető pozíciót, akik kettős állampolgárok, úgyhogy úgy, úgy, valami őrületek voltak itt. De nem csak a magyarokkal, ez a, a keleti... Jó, az rész, viszont ne feled, ne feled Péter, hogy anélkül, hogy én elben mellett kiállnék, de erről szó volt már a Kejfej Jancsiban, talán Nemes Gábor, vagy más külpolitikus tollából, hogy egy új ország akkor, amikor az identitását építi, óhatatlanul meglépi ezeket, még akkor is, hogyha ez szomszédos országoknak, amelyek más konglomerátumbeli tagságával ismerkedtek meg, tehát magyarul amikor a Szovjetunió része Én volt, éppen. kifogásolnak. De hogy egy ország az identitásához hogyan jut, annak ez óhatatlanul a része, a szomszédságnak kell ebben megértőnek lenni, mert egy fiatal állam a helykeresése közben mások Igen. szemében lesre fut, én... saját szemében pedig így épül föl. Én értem, csak a Maka is azt mondta, hogyha emlékszel, és miért emlékeznél, hogy már ő akkor érezte, hogy Én ezt értem, én, én emlékszem és... rá. Úgyhogy egy nagyon jó beszélgetés volt, és nagyon tanulságos volt. Úgy, nagyon, nagyon örülök. Még ezt is kétszer, más, másodszor is meg kellett hallgassam, úgyhogy úgy, belefért az időmbe. A Következ, amit mondanék még neked az utolsó, hogy a sznobizmusomat hétvégén kieltem, elmentem Noszvajra barátnőmmel, és természetesen a Csernusnak a kocsmáját megnéztük, bementünk. A Csernus szolgárt kiképzelő volt a pultnál, és mondtam neki, hogy minden vezet műsort. Most kérdeztem, ugye most a kérdeket, és azt mondta, hogy a tulajdonos úgy döntött, hogy a politikai helyzetről tekintette, csak a választás sok után fog újra műsortozni. Ő nagyon szerette, és nagyon szeretné ezt csinálni. Úgyhogy nem hogy látható lesz, mert egy párat én láttam, és nagyon, nagyon tetszett. Újdonsággal új Még... szolgál én ezt nem is tudom. Még... Még... Még... Kérdez meg, te hívföl. A másik, amikor amíg... meg a Csernusa kapcsolatban, hogy a barátnőm egy ilyen őrült, ilyen kóla volt, én meg nem bírnám én, és azt szeretett volna a én kávét hittam. A, a csernus ott állt az, mondta, az hogy ide de nem tettik a lábukat. Ez nagyon tetszik, hogy mondhatott, nem lehetett ilyeneket kapni. Így jó, mindenki mána szörpőt, vagy dipizli szörpőt, mondta, vagy szótát. Abszolút egyetértettem vele. Úgyhogy, úgyhogy ez történt hétvégén. Úgyhogy, úgyhogy még egyszer utoljára mondom, amit mondtál, két perccel az előbbi öt perces beszélgetésből az egy ötös felelet volt. Ennyi, erről szól ez a címma. Nekem egy... Köszönöm. Kilenc óra lett emberek Megy ez <síns> Egy törzs hallgatónk, törzs nézzünk. Küldte A magyar kormány lemondja a V4-es védelmi találkozót Ezt az Euróa aktivíti a slovak védelmi. Na, eszten, zum 1945. február 2. körüljön 1945. február 2. körüljön a két A Szlovák Védelmi Minisztérium előzetes információi szerint a közelgő Visegrád négy védelmi találkozóra már nem kerül sor, mivel mind legyenország, mind szlovákia kiállt Budapest langyos támogatása miatt a Moszkva elleni akcióban. A Magyarország által szervezett találkozót március 30 31 etre tervezték, de most úgy tűnik egyáltalán nem lesz. Hát... Köszönöm az informátornak. Edward király angol király lépett fakulóban. Wenn du nicht kämpfst, musst du sterben. führt sogar so weit, dass selbst Kinder des Verrats am deutschen Volk beschuldigt und an Telefonmasten aufgehängt werden, von Schnellrichtern abgeurteilt, die ihre ungesetzlichen Richtersprüche sofort vollstrecken lassen. 061 700 12.42. Még egyszer köszönöm az információt. benne biztos mindezt valósítani ezen a módon, ahogy most megy. Ez, tehát, tehát azt akarom mondani, hogy, hogy gyávának lenni, nem széken gyávának lenni és megideológizálni azt szégyen. Félni nem szégyen. Megijedni nem szégyen. Azt szégyen, ha az ember a félelemből és az ijegységből várat épít. Az szégyen. Kötve hiszem, hogy ezt, aki ezt folytatja, ne lenne ezzel tisztában. Mindig az Eperi az eszembe, aki azt kérdezte, hogy és hogyan lehet így élni az ember azt, azt mondta, hogy akkor az ember elmegy gyónni. És akkor aztán utána. Én nem gyóntam, én nem vagyok katolikus, független attól, hogy a szüleim megkereszteltek, mert úgy látták célirányosnak, hogy ebben a világban ez a túléléshez vezető út. Ja, Istenem! Az Ukrán-Orosz háborúban Magyarország-Magyarország pártjánál. egy mindenkiért egy egyért, De überlebende mert mindenki egyért, egy egyért. diesem glück dass ich lebe was ist leben nach so viel tot? warum trägt es die schuld der unschuld na jó nem okoskodom tovább so schwer wie der Töter, ha hívnak iratomus, jó ha nem végigmegy ez a lemez és aztán elköszönök. wie oft muss ich sterben dafür dass ich dort nicht bin még 8 perc van hátra belül. 9 óra 12 nagyjából végzünk is. 06171242 112 42 először. Köszönjük. Jó reg. Jó Gyátor vagyok. Tár telefonnal ezelőtt egy ur. Úr mesélt a kárpátai Igen. magyarokról, akik Magyarországra menekültek. <gül> Nekem ez van egy kibőségbondolat. Illetve arról beszélt, gondolatom. hogy a közeli hozzátartozóját Igen. Igen, így van. És ugye arról volt szó, hogy ők már nem fognak visszamenni Kárpátaljára. És én a minap beszélgettem a barátaimmal erről az egész idről, és arról, hogy Ukrajna a jövőben bármikor a kisebbségekkel esetleg jobban fog-e bánni, vagy nem. Ezt nem tudhatjuk, de én nem sok reményt fűzök hozzá. Ezért nekem az lenne a, a javaslatom, illetve hát ezt nyilván nem fogja senki meghallani, hogy az Uniót arra kellene inkább rávenni, hogy segítse a, az ukrán államot abban, hogy a most lebombázott helyekről áttelepülni kívánó ukránokat telepítse át a kárpátai magyarok házaiba, amit az ukrán állam megvásárolna az Unió segítségével és a kárpátai magyarokat, mindenkit, aki át akar jönni, jöjjön át Magyarországra. Igen, de ez egy olyan dolognak lenne a segítése, amely egy állam politikájába való beavatkozás. Tehát, ez háttérben kellene valahogy megtárgyalni. Én ezt hogy értem, mi? de ez háttérben is ez lenne. Nem az a kérdés, hogy szem előtt van-e, a szándék számít. Eszembe jut, amit Navras és Tibor, és sokan mások mondták, ugye, hogy a az uniónak ez a nemzetiségekkel kapcsolatos politikája mennyire hadilában áll elsősorban annak okán, hogy a kelet európai országokat leszámítva egyébként az alapítóknál ez mennyire nem volt alapvető kérdés, így aztán az érzékenység azon témák iránt amelyeket egyebek közt Magyarország felvet abszolút jogosan, tehát most egészen másféleképpen beszélve erről a politikáról, csak ez most nincs összefüggésben az ukrán-orosz háborúval, azokat, ha nem is csöplik le, de emlékezzenek vissza, hogy kellő számú aláírás mellett se döntött úgy a bizottság, hogy ez a szavazás meg legyen megnézem, hogy jól emlékszem el a kifejezésre, mert nem akarok mutaságot mondani. Ez a Minority Safe Pack. One million signatures for diversity in Europe. Igen. Köszönöm, kívánok Csörhavi Dániel vagyok. Szia. Meglehetősen ritkán telefonálok mostanában, több oka van, de ez az ukrán-orosz háború, ez így, és ami Magyarországot érinti ebből a szempontból, ez sajnos kiosztotta ezt így belőlem. Ugyanis nagyon nehéz számomra ezt az egész helyzetet elfogadni, és a legrosszabb az, és ez személyes élményes, ezt azért megosztom, hogy az édesapám, aki egy nyugdíjas ember, és egy SZDSZ-en szocializálódott fiatalember volt most arra, azt kell, azt kell lássam rajta, hogy ő csont nélkül elhiszi azt, amit ma kommunikál a kormány, és leülök vele beszélgetni, és nem hiszem el. Amikor ő nem volt egy nagyon elkötelezett a határon túli magyarság iránt, de most beteg leültem hozzá, és hallom azt ő szájából, hogy hát tulajdonképpen esetleg majd Kárpátalját így visszakapjuk, mert hogy így majd miért ne. És akkor mondom neki, hogy hát ne haragudj, de hát ezt mégis hogy? Hát egy másik ország, és ez ennek a kormányzatnak a szopagandista tevékenysége, amit... Is, is. Tehát az, amiről beszélsz, ugye ott az ember azért is mutat hihetetlen érzékenységet, hiszen megejtő az őszintességed, és nem csak, hogy megejtő, hanem... Hanem ugye te aztán ehhez a családhoz térsz vissza, amíg ennek a műsornak vége van. Hogy édesapádban valamit ez létrehozott, vagy édesapádban ez most valamit megkongatott, ez két különböző dolog. Én azt gondolom, hogy azért, anélkül, hogy őt ismerném, hogy valami előzménye kell, hogy legyen. Biztos az, hogy az elmúlt években hát az, hogy beszűkült egy kicsit a gondolkodás, talán az is igaz, de hogy... hogy és igen, hogyan reagált hát, arra, amikor ezt mondtad neki? Hát ugye figyelj, mint ahogy általában, és ezt az, tudom, hogy hogy bizonyos szavazók figyelmen kívül hagynak bizonyos tényeket, amelyek nem éleszkednek bele a világrendszerükbe. És ő is így van. Öcsém is ott volt, aki szintén egy ilyen liberálisabb gondolkodású, és ő elmondta, hogy mondjuk, hogy ha esetleg nem nagyon változik az ország, akkor ő elhagyja, és esetleg elmegy külföldre dolgozni, amit a fő fölháborodott, hogy hát miért mészel külföldre, és hát egy ilyen hogy hát nézd meg a köztévét, a és szóval a mi ilyesmit, meg hogy hogyan kommunikáljuk le mondjuk csak a orosz ukrán háborút, és ugye ezt így, hát lenyelik, végül is ez nem igaz. Tehát ez, hogy, hogy megpróbáljuk kiszorítani a valóságot a tudatunkból, és szerintem nagyon sokan ezt csinálják. Szomorú hogy nem voltál, vettek. vagy meglepet, vagy mi a legjobb kifejezés? Hát ez az ilyen csalódottság és az ilyen kiégésnek valamilyen furcsa elegye, hogy így, mi azt mondtad, hogy ez, ő nem lehet az én apám? Hát azt nem fogom mondani, mert ez nyilván így van, hanem nem értem, hogy hogyan fajult ugye ide, ilyet, mert valamennyi rég, igen, mert hogy az elmúlt években azért elősen kondicionálják a lakosságot, aki erre fogékony, és... Jó, de amikor hirtelen fogékony. az apád lakosság lesz, azért ez nagyon furcsa. Úgy általánosítva, nyilván Értettem. az édesapám egy személy. <gül> Tehát, hogy... hogy hát, na, a, Volt csak, ennek szomány, előjele? Hát az elmúlt, elmúlt... Egyébként, igen, az elmúlt tizenkét évben ő nagyon szép lassan kezdett bele uh, merülni ebbe a, a, a kormány által közvetített propaganda És az okára? Azt, azt nem tudom, a, azt, hogy miért, amikor sosem volt ez a családunkra, ez nem volt jellemző sem én, sem az öcsém, eh, erre nem... Anyukád? Nem. Ő sem. Tehát amikor még élt, ugye... Tehát fizet, már nem élt. igen, tehát hogy ő, ő hét éve meghalt. Eh, ott már talán érezhető volt még a halál előtt, hogy már egy házon mi konfliktus, de... De aztán, főként az ő halál után, lehet, hogy ez hozzá tett, ezt most már történelmi nem tudom. De mindenesetre azt láttuk az egységben, hogy, hogy az apámat szép, lassan rántja be ez de a rendszer, apád megadta hogy... magát, vajon? Le vagy nincs benne ellenállás, vagy mi lehet azok? ok? Le azt gondolom, hogy nem, nem akar ezen gondolkodni, vagy, vagy ne nehéz igazából. Tehát ő. ő néhány éve kifejezetten támadásnak vette, hogy mi egy családi rendezvényen, amikor ő kifejtették, mondjuk a nézetait, ami nem volt egyező azzal, amit mi gondoltunk, és elmondtuk, hogy esetleg nézzen meg egy másik forrást is, hogyha olvas egy hírt. Tehát, hogy nem ilyen kioktatóan, hanem, hanem, hogy picit tájékozódjon, hogy nem biztos, hogy egy Ellenséges lett? No, akkor igen, én azt gondolom, hogy... hogy... Mm -hmm. Az rossz jel... Különösen, hogyha az ellenségesség megmarad. Igen, ez még nem, nem egy rendezett történet, de most ez a háború kapcsán Szerinted kiűződött. dolgozik benne valami ellenkező irányban, vagy ez már monolitikus lett benne? É én szerintem ez, ez maradandó, sajnos. Lehet, hogy egyszer megváltozik, vagy valami beüt a villám, de egyelőre most így kitart, hogy ez van, és az neki jó. Igen, az a baj tudat, hogyha én lennék a kormánypropaganda, amit el tudok képzelni. Lennének olyan pillanatok, amikor oda mennék hozzád, és azt mondanám neked, hogy most nem néz ránk seki, figyeljtsen, ha én néha hazudtam neked. Tehát vannak olyan pillanatok, amelyeket nem tudnék elviselni, miközben egyébként eladtam a lelkem. És nem is azt mondám, hogy eladtam a lelkem, azt mondám, hogy Cserhalmi, hidd el, én ezt a te érdekedbe csinálom, de lenne néhány kiváltságos pillanat, akkor azt mondanám, a saját lelki, a lelkiismeretemet ugyanis nem adom el. Tehát, mind, tehát én azt gondolom, talán édesapát nem ismerem, hogy, hogy, hogy valami a Gajdics Ottó és a Bayer Zsolt agyaszegletében is ott van, nem, ez az emberi természetel nem összefér, hogy ne legyen ott, csak súlyos áldozatot fizet azért, hogy azt ilyen mértékben háttérben nyomja, és emiatt oda vennék hozzád, és azt mondanám, hogy mint a 1980i forban, hogy akkor odaadnék neked valamit, és azt mondanám, hogy ez vidd haza, és nézz meg, mert ez tárgyi bizonyíték arra annak az ellenkezőjére, amit egyébként Látsz, hogy hallgat. Igen, hát de erre nem lesz lehet. azt gondolom, ez nem fog megtörténni a jelenlegi propaganda gépezetből. Nem, nem. Tényleg azt gondolod de hogy ott voltam a VIP-ben, a meccsen, ott volt Pab Dániel, akit ugye én még megismertem 2001-ben, vagy 2002-ben, és de mitől tudnék én vele beszélgetni? Ő oda jönne hozzám, és kérdezne valamit, az fura lenne, de én nem mehetek oda hozzá. Csak tényleg, hogy, ez, hogy, hogy mi lehet az emberek fejében? Annál szerintem szélesebb euh, diverzitás, mint amit feltételezünk. De hát ez már lehet. a pszichológus ágya. Igen. Köszönöm, hogy hívta. Ebből már 9-21 lesz. Van a kegyes hazugság, amikor valaki valamit elhallgat a másik elől, de amiről beszélünk, az nem a kegyes hazugság. Beled, hogy a kegyes hazugság, mint kifejezés, egészen gyönyörű. Sajnálom, hogy nem lett egy már kizai Orbán Viktor. Nem is vita. Tudják mit? Beszélgetés. Nem kell, hogy ez vita legyen. Ott ülnek, beszélgetnek. Ne is érintsék a politikát. Beszéljenek Ibizáról, vagy a nőkről. Vagy a fociról. Csak lássam őket egy asztal mellett Miközben mind a kettő alá az van kírva, Orbán Viktor szavaz rám, Márkizai Péter szavaz rám. Nekem felfordult egy gyomrom ettől a Hont András beszélgetéstől, amit Márkizai Péterrel folytatott. Ulaad egy, 12 1992 9 óra 19 perc van, 061-712-42, senki többet? 9 óra 20 perc van. Holnap tehát nagyon messziről jött ember, ha csak nem ez volt az utolsó műsor. Amíg itt ülök, addig hívhatnak. még belefért. Jó reggelt! Jó reggelt! Itt zárszónak egy, egy jó hírában. Zárszónak nem, köszönöm szépen. Azt, hogy zárszó, a senki nem tarthatja fenn magának, még én sem. Zárszó. Ha most visszahívsz, és azt mondod, hogy még annyit szeretnél mondani, akkor el tudod mondani. De zárszó. Ezt a joga senki nem indikálja magának. Guzti, akarsz hívni még? Ezek után is nem zárszunként. Figyelek! Tizetés emelést kaptak a parlamenti Igen. képviselők. Olvastam. Olvastam. Olvastam. Hát azért vannak jó hírek. Igen. Na ennyi. Igen. Hello. Még szocializmusban volt mondás, hogy a lé határozza meg a tudatot, én sohasem szerettem ezt a mondást, most se szeretem. eszembe jutott, elmondtam. Nem vagyok rá büszke, mint annyi másra se. Viszont látásra, viszont halásra.